Välkomna tillbaka till bb får vi säga, både till Anders Almgren och till Jan Pettersson. Tack så mycket. Vi var tveksamma i hur stor insats egentligen Anders har gjort. I Han var med dagen innan vi förlorade guldet 2015 tror jag. Det var, det var där det, det landade. Han Har ni koll på fotbollet? 50 så där, minutes va? of fame var det. Anders är före detta SLO i IFK Göteborg och jobbar nu numera på Enable Sverige heter det va? Ja, Enable Sverige det är väl inte så många som känner till. SLO är väl den rollen är den som folk fick knippa mig mest men Det var jag mellan 2012 och 2016. Sen jag över till Enable Sverige och jobbar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 Jo, så är det ju. Det var vallfärdat mellan horder av gul-svart-römdiga supportrar. Har du verkligen det? <laughs> Nej, det var ingen här. Nej. Nej. Verkligen inte så. Ska eh. vi säga välkommen till Disco också? Tack så mycket. Även kallad...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 supporterklubbens talan i den här frågan som ju är villkorsstrappan och den väldigt, väldigt olyckliga situation som har uppstått mellan polisen och supporterkollektivet. Jag är även med i det finns en, en arbetsgrupp på nationell nivå som förenar supportrar från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 Det tycker jag är en ganska rättvisande beskrivning, ja. En enkel självklar fråga, givetvis, då, men kanske inte lika lätt att besvara. Varför gör polisen så här? Det enklaste svaret skulle jag vilja påstå är att man, man tänker sig att detta ska vara ett sätt att komma åt pyrotekniken, det så uppfattar det. Rent formellt kan man säga så här: En elitfotbollsmatch är, är formellt sett en offentlig tillställning. När man ska arrangera en sån, antingen en match eller en, en konsert eller någonting så måste arrangören meddela det till polismyndigheten. Eh, normalt sett, i många fall i alla fall, så är det en formallig grej. Okay, det är för att polisen ska kunna ta med det i sin planering och veta om det förväg och förväg. För. Men när det är en så stor grej som en elitfotbollsmatch då, då har man en lite mer eh, avancerad hantering kring det och i detta då så blir det så att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 Kalmar FF, säkerhetschef, blivit polisanmäld som, som ansvarig för någon av ja, de ordningsstörningar som har inträffat nere i Kalmar. Eh, och det har förekommit några andra typer av villkor också. Men känner du att du har eskalerat från svensk polis 2019 eller är det bara att det kommer upp till ytan nu? Nej, nah, alltså så här. Eh, den här Vi inom Enumilj Sverige kallar det här för en ny villkorstrategi. Vad det handlar om egentligen är...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 de står och skriker och viftar. Ja, men jag tror jag förstår vad du menar. Det, det finns den här liksom känslan av att man inte riktigt kan hantera det som för sig går. Uh, finns det ekonomiska liksom, tankar och, och skäl bakom de här sakerna också, Anders? Ja, för fotbollens uh, <coughs> räkningsdjur... Uh, men låt mig bara falla på vad Johan, <laughs> John sa först här. Uh, det här med att tämja en, en subkultur som vi uh,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 den här frågan är besläktad med det som, som gick en den med polisnot i debatten då. Så vi att när, när polisen fick sluta fakturera klubbarna för, för sina poliskostnader så tillsattes en utredning som genomfördes av katte, eller förlåt, statskontoret 2015. Och i den, den rapporten som kom då, den kom väl 2015 tror jag, så så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 olika ord efter. Och så här. Olika ett, ja, ett ord som har förekommit oerhört många gånger under 2019 är ju den här beryktade villkorstrappan som inte är någon sorts motionsplats. Utan vad, vad är och innebär villkorstrappan alltså? Ja det är nog det mest uttjatade begreppet som inte finns för det finns ingen villkorstrappa. Det finns åtgärdstrappan och villkorstegen Begge två begrepp. Ja. Så, så det det har in ingenting att göra med den känslomässiga hissen. Eller? Nej, nej. nej. Så, vänta nej det, så detta är en sammanblandning av två begrepp. Från det här pm med riktlinjen för villkoren som, som jag nämnde förut. Åtgärdsstrappan är enkelt uttryckt idén om att, att polisen ska tillämpa en progressiv villkorskrivning. Från början så får arrangören göra vad de vill så länge de har en säker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 stöttning på det sättet som har tänkt. Och då, finns det, då finns det alltså en risk att det blir som i Kalmar då, att det är en säkerhetschef då blir polisanmält för att de inte uppfyller de kraven som ställs på dem med bara ett par dagars varsel. Kan det ända i Kalmar kan det enda är, förstås. Det vet man ju att det har ju mamma sagt till en sen man var lite man får inte springa i trappan. Man får inte ta många steg i taget. så liksom Det borde man ju tycka att polisen också kan, kan tänka sig i det här fallet. Att det, det, har, det är ju inte så att det är så bråttom för det har inte hänt så mycket saker så att man plötsligt ska hoppa över steg 4, 5 och sex. Liksom. Det, det, det jag vill ställa frågan så här. Menar, det känns vi, som en provokation. Det blir så en riktigt snuthatarpodd håller jag så att det blir. Nej, men Du fattar vad jag menar. Vi, vi, vi, vi är ganska sans, ja, men, så här. Det har inte ökat i mängden brott, eller i alla fall mig vetligen från, från våran klackssession. Det eldas då och då till och från. Men det är inte mer än så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 Det enklaste är återkopplat till vad vi sa förut om 2018. Det var ett lugnt år. Det var vad polisen sa när de fick frågan i media. Kollar man på ordningsläget generellt i svensk fotboll så är det den, den någorlunda vanligt förekommande ordningsstörningen i bioteknik. I övrigt så händer inte så värst mycket runt svensk fotboll. Så statistiken talar för fotbollen i det sammanhanget.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 Det, just det mediafenomenet Det är ju ingenting som, som bara finns inom fotbollen Utan det är så media säljer Nyheter och klick Om mm. man kan inkludera så många som möjligt Som blir rädda för någonting mm. I en, en nyhetsnotid så kommer fler klick Trycka på den Om mm. man känner att oj, det pågår ett krig Mitt i centrala Göteborg på Gamla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 Men om man, inte, om man utelämnar orten så är det väldigt många mer som kan känna sig oh shit i någon inblandad som jag eh, känner. Olycka på E6. <laughs> precis. Klassiker. Var nere vid Malmö men ja. vi pushar för före Göteborg. Mm, där precis. kommer du och jag med bb på som en pigg uppstickare ja. <laughs> mot det moderna samhället, <laughs> ja, Jag skulle vilja återknyta lite där till, till din ursprungsfråga, Patrik. Du blev din seriösa sten. Ja, in, innan vi hamnade nere på E6-an.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 Men låt för guds skull inte den där jävla MFF-podden ta, ta sig för långt in i det huvuden bara. Kom ihåg att det är fortfarande är väldigt viktigt att vi, att vi slår Malmö i... Du behöver inte lyfta på fler avsnitt än det. det nej, precis men... <laughs> så. Jag, jag vill ändå säga ja. att när det gäller den Malmö FF-podden så det avsnittet handlar om en ebel Sverige och svensk fotboll inte Malmö FF. Det är, bra, det är, bra, det är, det är lugnt det. Man får <laughs> lyssna på vad man vill. Ja, ambitionen var att vi skulle göra ett snabbt och rapt avsnitt här. Där